Isaias profetaren liburutik Egunaretan kimu bat sortuko da jeseren suaitzondotik muskil bat erneko haren sustarretik haren gainean jaunaren espirituak kokatuko da jakitudia eta adimen espiritua kontseilua eta sendotasun espiritua ezaguera eta jaunaganako begirune espiritua jaunaganako begirunea izango daupoz bide. Ez dago usia itxuraz bakarrik erabagiko, ez da epaituko ere entzuten dauan az, zuzen erabagiko dau behartsuaren hauzia, eta zuzen bidez epaituko erriko apalak. Bere ahoko zigorra zen joko dituko gorrak, bere espanetako arnaza zilko gaizkileak. Zuzentasunak eta lealtasunak inguratuko dabe, gerrikoak gerrialez. Ochoa bildotxagaz bizi izango da, leoinabarra bildotxagaz etzungo, sekorra eta leoikumea alkarregaz larratuko dira eta umetxo bat izango dabe hartzain. Beia eta hartza batean larratuko dira, are areinumeak alkarregaz etzungo. Leoiak lastoa jango da uidiak lez. Bularreko umeak zuge zulo gainean jolastuko dau eta bularra itxibarriak zuge gorriaren zuloan sartuko dau bere eskua. Nire mendizantu osoan ez dau inork kalterik ez ezondamenik egingo. Jaunaren ezagueraz beteko da eta lurraldea. Itxasua urez beterik dagoan lez. Egunaretan, Goseren zuztarreko muskila herrien ikurrintzaten jasoko dabe herriakaren bila etorriko dira eta ospetsua izango da haren egoitza